dio Vai ettien, että on kyllä mahtavaa päästä aloittamaan tuota melankolien melodiat näinkin kovalla bängerillä. Niin kyllä oli Deep Purple ja öö, levy Burn ja kappale oli myös Burn, joka aloitti tämänkertaisen melankolien melodiat lähetykseen. Äänessä Jefu ja Melankolian Melodiat, tervetuloa mukaan! Ja juurikin näin, niin kuten tota jinkumaankari jinkkumaankari Donikin sanoi, Eli minä olen Jefu, ja tervetuloa! Meillä on kyllä pariin. Tervetuloa näin tota, marraskuisena 6.11. Tota, niin, tämän torstailan pakettiin. Tämän kerran ohjelmassa meillä on tota, niin, luvassa vanha tuttu kaava, eli meillä on tulossa kohta potaattoa. Meillä on tulossa sitten tota, niin, toi, meidän, ö, tota, myös meidän... Niin, Muut vakkariohjelma-osiot, eli meillä on tuossa uutta minä tuossa Seeskan pintaan. Sitten tuossa on tota yisi nelosia tuossa kasin pintaan. no noin niinku kaavaa, eli kasin me pistetään tota niin ö, vähän, vähän teematetristä tulille. Ja meillä on myös sitten ohjelmassa myös kaikkia muutkin kivaa. Eli siellä on tuota kierräpallohittiä ja on sitten viimeistä hidasta, mutta, mutta tuota kaikenlaista kivaa. Ö, laitetaan tästä niin... Ö, Seuraava biisiä tulille ja tota, niin, tämän seuraavan biisin, eli, niin ää, tämän meidän Ahnin ihanan tota, California Uberallesin jälkeen. Mä, tota, mä pistän teille tota, kysymystä tulemaan ja voin vähän avatakin, että mistä tämä, tämä tota, kysymys, kysymys oikein mulla, tota, niin kysymys meikäläisillä onkin kumpua. Ja sehän siinä tota, kysymykseen mennään. Sen kysymyksen tosiaan mennään äh, Bobby Bonsikin version tota, niin, tai äh, Bobby Bonsikin esittämän äh, California Über Allesin sovituksen jälkeen. ja tota, California Alleshan on alun perin äh, tämän oikekseni nyt, tota, mikäs tämän yhteen nimi niin minä en nyt oikeasti heti heti tietenkään niinkö, muista näitä yhteyttä heti niinkö, tähän niin Dead Kennedysin tota, äh, alkuperäistä tuotantoa niin niin äh, lähdetään kuuntelemaan cover-versio tästä kyseisestä kappaleesta. Miksi? En tiedä. Mutta tota, ajattelin, että voisi olla välillä, välillä kiva soittaa kovereitakin näistä tutuista biiseistä. Mutta joo, tämän Kalifornian tota, Yyperalli jälkeen lähdetään tuonne niin, äh, potaton maailmaan, ja siellä tota, potatossa kysellään kysellä hieman isän, isänpäivän liittyviissä asioista Ja mä voin sanoa, että jos tänne, tämän illan tota, lähetys on muutenkin vähän tuonne isänpäivä painotteinen, kun meillä tuolla niin teema haetaan läheisille läheistelle lempibiisejä. Tää läheisen ihmisen lempibiisejä Eli niitä mulla tämän, tota, niin tää saa mun laittaa tänne eri viistä kanavissa. Ja niitä mä sitten yritän kaivaa. Mut joo, näitän kuuntelen tähän väliin musaa ja palataan sen jälkeen asiaan. Vabu. Jefu, ei, lobu, jefu, ei, lobu, jefu, ei, lobu, jefu, ei, lobu, jefu, ei, lobu, jefu, ei, lobu. Jefu. Ei, lobu. Ei, lobu. California Uber alles. Tämähän on tosiaan Dead uh, Kennedy's Koveri. tämä biisi. Ja, tuota, en muista uh, alun perin, en muista, että mistäpäin Dead tuota, niin, uh, Kennedy'skin oli, mutta tuota, taisi olla kumminkin vähän vanhempaa tavaraa alun perin. Tämä oli tuota, ihan tästä, tämän, taitaa tämän vuoden kamaa, kyllä jo ihan tästä muutaman kuukauden muutaman kuukauden takaa en tosta, niin kuin, niin äh, tässä syyskuun lopussa julkaistu tämä koveri. Tämä Mutta se oli ihan, ihan kivan oloinen, tuommoista vähän punkahtavaa tähän alkuun. Äh, äh, Heitin tuossa niin, äh, ennen, ennen Kalifornian ympärallisia, että, että tota, mulla on tässä potaatto niin, niin edessäni teille tota, rakkaille kuulijoille, ja, tai rakkaille kuulijoille palluraisille, pitäisi varmaan kutsakin teitä jooksikin, Tota, niin ö, kysymys kuuluu nimittäin tämmöinen, tässä kun tuo isänpäivä on tässä aivan nurkilla sunnuntana vietetään, niin halusin kysyäkin teiltä, että ö, onko teidän mielestänne isänpäivä semmoinen juhla, mikä on enää nykypäivänä tarpeellinen? Eli, tota, niin, ö, eli kysyn siis kysymyksen, että onko se tarpeellinen juhla, eli onko... Tehdään sitä enää nykypäivänä, enää vuonna 2025 ja siitä eteenpäin tälle kyseiselle juhlalleen tarvetta, vai onko se teemistä aivan turha, eli tota, voisko sen muuntaa joksikin toisenlaiseksi juhlaksi, koska tätä keskustelua on käyty nyt jo jonkun sen vuoden ajan jo, että, ja monesti kuulee aina mielipiteet, että alkaa olla aika turha juhla tämä isänpäivä. päivä. Tota, olisi kiva kuulla teidän mielipidet tähän aiheeseen liittyen, ja, ja tota, Mä voin voi itsekin tuon oman mielipiteenne sitten kertoa myöhemmin tänään lähetyksessä. Ja, ja kertokaa se teidän mielipiteenne tuon radio.fi äh, tota, huutolaatikon kautta, sillä sitä kautta niin tähän tota, ohjelmaan voi ottaa yhteyttä ja, tai voi ottaa osaa. Ja siellä on tämä huutolaatikko lähetä viesti studion nappalon, kun painaa, niin sen tulee, että saatan laittaa ja saatan ros roskapostieston. Saat laittaa siihen tota, jotakin kirjoittaa ja tai mitä siinä pitää kirjoittaakaan. ja sitten tota, viesti studioon saa laittaa niin meihin saa yhteyden tai tänne, meikäläisen ohjelmaan saa yhteyden. Öö, ja tota ei siinä. Öö, mä kyselen tästä kysymyksestä vielä uudemman kerran tuotta, tuon niin öö, Halo Helsingin nimikko biisin Helsingin. Tota jälkeen uudemman kerran, mutta sitä ennen kuunnellaan hieman tota, suomen kielestä muun vielä lisää. Meillä on tuossa Mirellan Timantte jo seuraavana li listalla soittavissa. Ja toiveita saamut myös esittää, että mä voin ottaa myös viisi biisitoiveita, jotka eivät ole tota, teemaan liittyviä, eli, eli tota, läheisen lempibiisejä, tota, joita soitetaan tuossa kasinpintaan, niin... Niiden lisäksi mä otan myös biisitoiveita vastaan, ja niitä biisitoiveita ne voi olla ihan semmosia, ne voi olla vähän vapaa muutosempia. Mutta tota, palataan Halu Helsingin, Helsingin jälkeen listo, linjoille, ja eikä siinä. Seuraavaksi kumminkin Mirella ja Timantei. Kun sanoin, että mä pysty enemmän.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 Halo Helsinki, elviltä Halo Helsinki. Ja kyseessä oli, tota, niin tämän kysyisin yhteen debytti aivan tota, Ensimmäinen biisi ja taitaa olla jopa ihan debytti singlekin vielä kaiken lisäksi. Vuodelta 2008. Ja tähän on vanhempaa, vanhempaa tavaraa, melkein 20 vuotta vanhaa Halo Helsinkiä. Tiesittekö muuten sitä että niin, tota, Halo Helsinkiä kutsuttiin silloin kun tota, tämä ensimmäinen levy julkaistiin niin, heidän, heidän, tota, niin he, heitä kutsuttiin niin, nimi, nimityksellä Varaamore. Eli tota, eli tämä niin, verrattiin Paramoreen ja tota, niin ja siis mä oon iitekin niin huomaamatta niin verrannut heidän musiikkiaan kyllä hieman varsinkin tähän alkupään tuota, tuotantoa niin tommoseksi paramore-tyyppiseksi musaksi, ja tota, ei, se, ei se kyllä niin kuin väärin ole. Ei se, tuota, mun mielestä niin, ei se kyllä kau, kauas heit, heitä tuo niin, äh, vertauskuva, koska niin, onhan tuossa biisissä semmoista fiilistä, tai ainakin tuossa niin, niin, niin biisin tunnelmassa. Ja tiesittekö myös sitä, että niin, äh, kyseisen yhteen laulaja oli tuota, tämän levyn julkaisun aikaan 17-vuotias ja muut jäsenet niin vuotta nuorempia, eli 16-vuotiaita. Niin, niin, niin, eli on vielä teinejä, nuoria, nuoria tota, laulajia, tai, tai nuoria niin, bändä, bändäreitä tässä, tai nuoria muusikoita tässä tota, niin tämän Elvyn julkaisun aikaan. Mutta kyselin tuossa aiemmin, aiemmin ennen tota, niin, ä, Mirellan timanttei että mitä olette mieltä just ys, ei justaanpäivästä. Isänpäivästä. Isänpäivä on nyt on ihan asia erikseen, mutta tota, isänpäivästä, että onko se nyt ihan tota niin, uh, turha, uh, onko se tota tarpeellinen juhlapäivä vai voisiko se muuttaa. Ja tätä samaa kysyin tuolla Instagramin puolella, niin omalla uh, omassa Instagramissa niin, tota niin uh, tuolla tuolla niin uh, in, internetissä ja Tällä hetkellä mä voin sanoa että tota niin, ö, äänestyksen tuloksista, että niin 75 prosenttia pitää sitä ihan tarpeellisena juhlana ja, ja 25 prosenttia pitää, pitää sitä ihan turhana, että sitä sinne voisi muuttaa. Ja, tota, itse siis koen tämän kyllä ihan tarpeellisena juhlana, mutta samaan aikaan mä näen siinä sen, sen niin kuin, niin, mitä kun on puhuttu siitä, että onko isänpäivä enää niin tarpeellinen juhla että miksi sitä juhlitaan, niin, niin tota, mä ymmärrän myös niitäkin ihmisiä, koska, tota, koska niin esimerkiksi niin mun mielestä niin voisi vaikka, vois vaikka tota, niin muuttaa nämä molemmat, molemmat vanhempiin liittyvät niin tota, juhlat, eli niin isänpäivän ja äitienpäivän. Ensinnäkin ne voisi yhdistää, mutta samalla myös niin tota, niin, niin, myös sitten ne voisi vaikka muuntaa vaikka läheisen päiväksi. Koska mun mielestä niin, tai vaikka kahdesti vuodessa, niin, ö, niin olla tämmöinen niin läheisille tehty niin, tota, niin juhlapäivä, tämmöinen oma, oma, niin no, oma juhlapäivä, että siellä voisi niin juhlia niin, ö, omia läheisiään. Koska ei kaikilla välttämättä ole sitä isää tai isää, ja äitiä tai isää tai äitiä. Ja se voi olla jollekin niin tosi surullinen päivä. Ja silloin voisi tuota sitä lähimmäistään, lähimmäistään muistaa tässä, tässä tapauksessa. Ja on itse siis, mä oon itse kyllä sen kannalla, että on, tuo, on, on isän päivässä ja äitienpäivässä, on molemmissa oma pointtinsa, mutta mä ymmärrän myös heitä niitä ihmisiä, jotka kokee sen, että se kyseinen tota, juhlapäivä on ihan turha. Että mä näen, näen molemmissa, molemmissa tuota, suunnissa pointin. Ja olisikin vaan myös kuulla teidän mielipiteitä tästä ihan niin kuin näin tekstimuodossa. Eli jos, tota, niin, ä, jos tota, niin, ä, haluatte luuttaa viestiä, niin laittakaa sitä tuonne on tuota, no huutalaatikkoon. Ja si sieltä sitten niin mä voin niitä sitten lueskella tässä illan aikana. Tietenkin voitte myös laittaa tuonne tuota, radioverkka.fi Discordiin kanssa tuota, niin viestejä, viestejä aiheeseen liittyen, tai sitten tonne radioverkon irkkiin, tai mun henkilökohtaiseen discordiin, tai mihin ikinä te haluatte niitä viestejä laittaa, me voitte Instagramiin, eli jefusala-backlog, jos kiinnostaa insta instaseikkailut. Mutta tota, palataan tähän kysymykseen mahdollisesti tuossa illan aikana myöhemminkin. Öö, Otan tosiaan, meillä on vielä noin puolitoista tuntia on, tota niin, äh, tuohon, tuohon meidän öö, teemateetrikseen. Eli meidän teemateetriksessä tänään, tänään iltana tota, otetaan, otetaan toivebiisejä vastaan. Ja siellä tota, toivebiisit teemana on, on tota, äh, läheiseen omat lempibiisit. Eli jos sulla on vaikka oma mielitietty tai vastaava, niin laita vaikka jonkun oma mielitettysi siis lempibiisi. Voi vaikka teidän yhteisestä soittolistalta tai sitten tuota jonkun sun, tai joku sun tota niin vanhempien voi tai vanhemmilta tarttunut joku oma tota lempibiisi, niin laittakaa sen mulle tänne tuota tulemaan tulemaan tuota niin äh, niin tota niin äh, tänne mulle radio vaikka.fiin äh, viestiboksiin tai sitten tuon tota niin äh, äh, Discordiin tai Mihin, mihin ikinä nyt keksitkään, Nimittäin niitä, mä otan mielellä vastaan Pienten perusteluiden tai pienten, pienten saatekirjeiden, niin mukana tietenkin ehdottomasti niitä kannattaa laittaa. Öö, tota, pistetään tästä musaa soimaan. Meillä on tuossa tulossa ö, Rasmusta, Theory of the Dead, ö, tai Rasmusta ja Viistin Blackia. Ja Rasmuksen biisi Creatures of jos tulee tosiaan ihan kohta puoli. ja siinä muuten fiittaa Theory of Deadman-niminen yhtye, joka on tota, vähän, vähän semmoinen yhtye, että sitä harvemmin kuulee, ja harvemmin sitäkään niin kuin ylipäätään kyllä sitä yhtyeestä kuulee. Mutta tota, lähdetään kumminkin kuuntelemaan tähän väliin biistin bläkkiä ja kappale nimeltään Die by the Blade. Lastennohilla on lapsenmielisille aikuisille. Äänestä Jefudamon. Churches Story ja Creatures of Chaos. Aivan uutta. Tai no, aivan uutta aivan uutta. Tässä olla keväällä, kun tuota julkaisivat. Ja tuota, niin, Rasmus, tota uutta musaa tässä. Niin, mikä siinä? Mikäs siinä? Aivan tämmöstä pätevän kuulostaa toi uusi Rasmuksen musa oli. Ja tämähän oli tosiaan uudelta levyltä Weirdo tämä kappale. Ja tämähän löytyy, niin tämä on tullut... Itse asiassa on tullut tossa, niin, syyskuussa tämän levy. Ja se oli tämän levyn avausraita vielä kaiken lisäksi. Eli tota, niin siellä on ihan mielenkiintoista settiä tässä tuota wildo levyllä Täällä on muun muassa Blind Channelin kanssa tehty fiittiä ja, ja The Funeral Portraitin kanssa on tehty fiittiä. Täällä on aivan kaikenlaista tämmöistä vähän tummempaa ja raskaampaa, vähän, vähän raskammaa rasmusta toi. Eli he ovat tehneet oikein miele miele mielekkään comebackin taas tuossa tota, hetken kuluttua meillä on niin äh, on tota, niin, uutta minä. meillä on siellä tiedossa itse asiassa pieni haastattelu pätkäkin tota, jonka tein erään erään tota, niin, äh, kappaleen esittäjän kanssa tota, niin, tässä aivan, aivan tota, ennen ennen lähetystä mutta tota äh, pistelen tästä pikkasen ääni klippejä nimittäin tässä aivan, aivan tota, niin, äh, Sain tänään tietää, että eräs, eräs tota, ääninäyttelijä, tai eräs tunnettu ääninäyttelijä, on valitettavasti siirtynyt. Siirtynyt meidän, ylemmän, ylemmälle tota, niin ylemmän ääninäyttelijöiden orkesteriin tota, uh, Ehkä me voitais kumminkin Pieni, pienet tota, muisto muisto tota, heitto heitto tota, laittaa tästä Muun muassa tämä niin, pikkumyyn tota, tai Elina salon äänen että pikkumyyn vaan kun ajatus tähän tota, niin ää, tota, jossain määrin tämmöisenä ää, muistoklippinä jotenkin Näi. Minä olen täks nyt loisto ajatuksella ruvetaan seurustelemaan! Oh. Minä haluan sinusta heillan itselleni. No, ei, ei voisi sanoa, että tota, niin, ää, äh, oli tota, niin, nuskamukkunen taisi tähän tota, niin voisi todeta niin, että on minulla ei ole muuta sanottua kuin äh, resistanssia tähän, eli Lähdetään kuitenkin tähän väliin Museen kappaleen tuolta vuoden 2009 levyltä The Resistance ja kappaleen nimeltään Resistance. Resistence, saman nimiseltä levyltä, nimikko 5. Öö, Tuossa tota, niin sain, sain tota, viestiä tuolta, niin impro-ryhmä tota, Outosulusta. Ä, Porthanin koululla kuuntelevat siellä lähetystä. Terveisiä vaan täältä tota, Kivirannan kotistudiosta. Tuota, niin ä, pienestä, pienestä, tota, <tii> pienestä kaksiosta, jossa niin meikäläinen täällä ä, lähetystä pyörittelee tuota, Silloin toisesta päästä niin sanotusti. Ja on tämäkin radion tekeminen yhdenlaista improteatteria, vaikka vähän ehkä, suunni ehkä suunnitteleekin, että mitä, mitä puhuu tässä. Meillä on noin, tota, voisiko sanoa, että meillä on noin Noin 12 minuuttia aikaa vielä, ennen kuin kello lyö seitsemän, ja tota, sitten kun kello tota, lyö seitsemän, niin me kuunnellaan äh, uutta räminä, siellä on tulossa vähän tuommoista äh, niin, äh, danseysäri-tyyppistä ta, tavaraa, tai tuommoista ysäri tavaraa, ja sekä on tulossa myös suomenkielistä äh, opahtavaa pop-punk-rockiakin hieman hieman tota, ohjelmassa helmassa ja myös vähän äh, niin ei muuta, ei muuta sen tyypistä ainakaan tässä, niin näin näin ainakaan tuohon tota niin äh, u-termina on suunniteltu. Mutta äh, sitä ennen kumminkin kunella hieman hieman tota öö äh, sanoin että kun on tuossa vähän tuommoista äh, juoma, juoma niin on on vähän niinku niin suunnitteluissa, mutta niistä sitten niin niitä niin Kuunnellaan tuossa vasta niitä sitten kuunnellaan tähän seuraavina. Meillä on tuossa siis C.C. Toppea ja George Thorgoodia on listalla. Mutta, mutta, mutta äh, kyselin aiemmin tänään tuossa äh, aivan tunnin aluksi, että, että tota, mitä olette mieltä äh, isänpäivästä? Et onko kyseessä tarpeellinen juhla vai... Tota niin, onko se kyseessä tämmöinen tota, juhla, että voisiko sen sitten muuttaa joksikin toisenlaiseksi. Siihen saa tosiaan yhä vastata, niin sinne saa laittaa, sin, sen tota, kysymyksen osalta voi laittaa viestejä mun tuolta, ö, Discordissa, ö, eli niin tuonne tota, niin sen omalla Discord-kanavalla, Miss Adventures and Melancholics, mulle voi laittaa viestiä niin WhatsAppin kautta, jos, jos mun WhatsAppin tietää, tai jos mun puhelinnumero on tietää. Uh, mulla voi laittaa viestiä tuolta radioverkko.fiin tuota, huutolaatikossa, siellä on se tuota, viestististudio-nappula, niin sinne, sinne ihmiset saa mulle laittaa viestiä. Sitten tuota, mulla voi laittaa viestejä niin uh, Mastodonissa, blueskaissa tai Mastodonissa ja sinne tuota, sen löytää muistaakseni oli jefutus, dangotus ja sen, tuolla, niin, ja sen tuota, niin, löytää tuolta mementomuori.socialinstancelta, .so sinne saa ihmisiä kanssa laittaa viestiä, öö, myös tämän, tämän tota, öö, missä muilla kanavilla, niin Instagramissa saa kanssa laittaa viestiä, alaviva backlog jossa mulla on kysely tota, meneillään tällä hetkellä, ja mennään siihen, tota. käydään hieman läpi noita kyselyn tuloksia taas tossa, öö, seitsemän jälkeen, mutta ennen, ennen kuin tuota lähdetään kuuntelemaan, niin äh, tota, uutta räminää, niin kuunnellaan tässä tota, vähän, vähän tota, juomalaulun tyyppistä. Meillä on tuolla niin George Thoracoodilta kuunnellaan seuraavaksi kappale If You Don't Start Drinking, I'm Gonna Live. Ja tota, äh, siihen perään CC, Topilta kuullaan kappaleen nimeltä Beer Drinkers and Hell raisers Nämä on tuota, hyvin, tämmöistä, hyvin tämmöistä musaa, mitä mä, mun, mun ohjelmassa normaalisti päästään tuota, soittamaan. Ja sen jälkeen otetaan uutta räminää. Siellä on tuota, kaksi ö, suominkielistä kappaletta listoilla, joten mennään, mennään niihin sitten tuota, näiden tuota, kahden sarvan jälkeen. Melancolia melodiat ja häävalssia ei tämä tahti tanssita. I'm going leave I wake up in the morning I'm hungry to root But I get no sympathy Baby, you're to the loop. You better change Yes, I'm begging you, please Cause if you don't start drinking I'm gonna leave I'm begging you please Cause if you don't start drinking I'm gonna leave Ja täältä raportoi koko Suomen maakuntaradio Jefu ja Melankolian melodiat. Fingers and Hellraisers uh, lauluja näin torstai iltaan Kello alkaa aloittaa seitsemän kun Meillä alkaa oikeastaan olla aikaa tällaisen tota, meidän vakiohjelma me Meidän vakio osuuden Ai ai ai ai ai, ai, ai toinen oli? Pelankolien melodiat Uutta räminää. Kyllä Eli uutta räminää, joka on meidän tota pitkäaikainen Totta niin vakio -asio, jossa me, jossa otetaan uutta musiikkia, joka on tullut tässä aivan vastikään. Ja tota, vastikään kun puhutaan, kun sanon että vastikään, niin minä puhun tota noin niin kuin, ö, pari kolme viikkoa vanhasta biisistä tai sitten vaan uudemmastakin. Tai tota, aivan, aivan tota viime viikollon tai noin kuukauden vanhasta biisista. Mutta kun min pyritään siitä py si noin pari viikkoa no, pari viikkoa sinne Tämä julkaisuaikataulu. Ja, ja tota, ensimmäinen biisi. Meillä on tota, tämmöinen kuin ä, valokuva, ja tämän on esittänyt tota, My Electric Destination. Ja, tota, mä sain itse asiassa tämän tota, kappaleen laulajan, tota, eli Ville Köön. Tai no, kyllä Ville Könkään sain kiinni tuossa tota, ennen, ennen tätä lähetystä. Ja äh, kyselin tietenkin häneltä vähän tota, tähän kappaleeseen liittyen, tähän, tähän tota, Ysäri-Danse-tyyppiseen äh, ysäri biisiin liittyen hieman tota, häneltä taustatusta ja kyselin vähän, että mikä, mikä homma, että mikä, miten tämmöiseen pä, biisiin sitten päädyttiin ja hieman kyselin vähän hänen tota, projekteistaan, mitä hänellä on ollut tällä hetkellä meneillään joten lähdetään kuuntelemaan minun ja Villen välinen juttu, tuokin tähän vielä ja siihen heti perään tietenkin. My Electric Destinationin uh, destination kappale on valokuva. Ähm, Ville Kö, tota sinä ja uh, My Electric Destination ja sinun yhtiösi Pulse on tehnyt tämmöisen viisi kuun valokuva. Haluaisitko kertoa tästä enemmän? No, tämä biisi oikeastaan on alunperin siis My Electric Destinationin instrumentaalikappale, fotografia. Me saatiin viime kesänä, sitten, kun tuolla TikTokin puolella haaste, kun pidettiin pulsilla treenilivejä, niin mainitti tämän MEDn, eli mainitti Destinoissa, niin Tero sitten ehotti, että tuota, voisit, voisitko se tehdä tähän kappaleeseen tekstin. Ja, ja tuota, ensiesitys on ollut TikTok-tapahtumassa, ja no, tapahtuma, tapahtuma meni, ja sitten yksi sunnuntai, Tuli vaan sitten niin kuin, äh, kappaleen se niin aihio, Ai että tuota, rakkaudestahan tämä kertoo, että <laughs> tämä on meidän tenkin. yhteistyökappale. Arvatenkin, kuten suoma suomalaiset nyt se tykkää tekemään rakkauksista piisi. <laughs> mutta tuota, haluatko kertoa Pulsista enemmän? Se on ilmeisesti vähän erilainen, tota, niin, vähän monen, monen suuntaan oleva projekti, siellä on kaikenlaisia lähetyksiä sun muita teillä tässä. Tässä, tässä Joo, me, systeemissä. Äh, äh, lätkä-tapahtumasta, missä oltiin itse asiassa esiintymässä, että mun taustat ja veittiin tämmöinen bilehomma bile ja samaan aikaan alettiin suunnittelemaan sitten radiohamaa, jonka nimeksi tuli pulse. Alettiin tekemään sitä keskiviikkoisin ja sitten alkoi tulla kyselyitä, että teettekö keikkaa enemmänkin tällä kokoomalolla ja aiotaan, nyt sitten, aiotaan niinku vastata, vastata sitten siihen kysyntään ja Aika, aika mukava tämmöinen aluevaltaus. Okei. Okay. Tämä on ollut tota niin, se on huomattavasti erilaisempaa, mitä sä oot aiemmin tehnyt. Kyllä, niin verrattuna siihen iskelemään, iskelemään kautta tango-osastolle. Niin kun rakastan sitä, tämmöistä euronaisen henkistä musiikkia, niin on kiva ollut esittää semmoisia biisejä. Mä varsinkin, se, että nauttia siitä, miten porukka Jengi nauttii. Kyllä, ja täytä tota, kuuntelin tuota biisiä jo etukäteen, niin kyllähän tuossa selkeästi semmoinen, niin kuin, mä olin, että no tämä on niin villennäköinen biisi, että mä kuitenkin tunnen sut niin sen verran hyvin, niin, tota, niin jotenkin se tuli niin kuin, että okei, okay, tämä on, on joko tämä on tota, semmoinen juttu, tämä on tehnyt tämän yhdessä ihan täysin, tai sitten tämä on jotenkin, <laughs> jotenkin erilainen, jotenkin niin okei, okay. mutta nyt niin kuulit tuosta taustoja, niin on tietenkin, niin sitä nyt alkoi, niin sanoi, että okei, joo, joo, nyt tekee kaikki. Niin monet asiat tekee järkeä. Mutta tota, oli kyllä niin kuin, että on kyllä ollut mielenkiintoista, mielenkiintoista oli kuulla, että hetkonen, mä en ole ajatellutkaan, että, että tuota, niin, tämmöiseen, tämmöiseen oot tuota lähtenyt mukaan. Kyllä, kyllä. Siis... Me olimme nyt viikon, viime viikonloppuna oltiin just rovaniemellä, siellä oli joulukaalla tapahtuma, ja, ja tuota... Nyt on sitten tuota, Torniossakin on joulugaala, siellä me on sitten juontamassa ja sitten vedetään, vedetään kanssa taas sit siinä ja Ja, onhan tässä. Kaikilla, tässä mukavasti, Kaikillaista. kaikenlaista. Kaikenlaista <tos> tulossa. Että tota tota tuota, onko mulla mitään, mitään tuota, muuta muuta kysyttävää. Halottaa kertoa mutta tästä joulugaalasta vielä. Enäänko tuota... no, joulugaala on tämmöinen tapahtuma joka järjestetään tuossa 22. marraskuuta Torniossa. Liputhasille niin nyt on jo loppuun myyty. Mutta tuota, siellä on muun muassa, Siellä on Solid Base, siellä on Ansikelaa, siellä JV, JVG-pääsiintyjänä ja... Ja näin poispäin. Et se on tämmöinen, sanoa, että koko kansan pikkuilutapahtuma. Joo. Ja sama oli itse asiassa myöskin Rovanimellä viikonloppuun, viikonloppu, Että se oli tämmöinen kaksipäiväinen festivaali. Okei, vähän vähän niinku, niin kuin niin sitä sanoa että pikkusen aikainen pikkujoulu? Vai onko sun mielestä että tuota niin marraskuu on semmoista pikkujoulusiestoa. No marraskuuhan on pikkujoulusiestonki, että, että silloinhan niinku firmat pitää pikkujoulua että on on että et, et, niinku oppilaitokset ja että mihinkään on. on menossa yksi menossikin on menossa Monille muusikkoillahan se on aika raha rahasampu. Kyllä, kyllä. Ja monille taiteilijoille ylipäätään. Niin ja taiteille, kyllä, artisteille. Mut joo, tota, me pistän tästä niin valokuva soimaan ja kiitoksia sinulle, Ville, että sain sinut ottaa aikaa tähän, niin tota, juttu Tokiolle. Jes, kiitoksia. ja Ville kyynes ja Pulse ja valokuva. Oikein hyvältään hän toi kuulosti. Oikein hyvältä kuulosti. Ja tota sinä aiemmin minun ja Ville kyyn eli Ville kyynkeän välisen pienen tota, juttu toki. Tota, niin, ää, jossa juteltiin hieman tästä biisistä ja liipatahänen tota Villeen projekteista. Voin sanoa, että tässä, että Ville on tosiaan mun vanhoja radiokollegoja, niin tota, sitä kautta tunnen hänet. Sitä kautta tunnen hänet. Ja ajattelin, että no mikä siinä tuttu, tuttu tyyppi, niin miksi mä en jututtaisi häntä. Öö, seuraavaksi tosiaan tuota, Uutta, uutta Räminä-osushan ei vielä päättynyt tähän. Eli me soitetaan vielä toinenkin biisi. Öö, tota, toisena biisinä meillä täällä tota, niin, Uutta Räminä-osiossa meillä soi tänään öö, Luukas Ojan uutta musaa ja siellä olisi O-niminen viisi. Tota, tässä laulussa laulajat Iita ja Jessica öö, muistelee kämpisaikojaan Kämpisaikojaan tuota, joen suussa. Kaus Sinä kertoo näin, että Lukas Ojay-yhtiö julkaisi 7.10.2025 uuden O-singlen. Kappale on bändin ensi vuonna ilmestyvän neljännen albumin toinen innokkomaistiainen. Yksi tulevan albumin teemoista on ystävyys, jota tämäkin biisi käsittelee. Bändin laulajat Iita Ylönen ja Jessica Kräkin elivät vuosia kämpiksinä ja niihin aikoihin palataan nyt tällä kappaleella. o oh, oh kappalen tarina elää jossain kymmenen vuoden takaisessa. Se on ikkuna aikaan, jossa tavallaan millään ei ollut väliä, mutta samaan aikaan muiden ajatukset painoi enemmän kuin koskaan muulloin. Aikaan, jossa isko istui olohuoneessa observoimassa kahden maalta kaupungin muuttaneen nuoren aivoituksia, minä ja Iita siis, ja käsikirjoitti niistä elokuvaa. Valitettavasti sitä tarinasta ei tullut julkaisukelpoista, mutta tekstin pohjalta syntyi vuosia myöhemmin biisi, o kertoo Jessica Crackin. Tota, lähdetään se tähän väliin kuuntelemaan, eli Luukas Oja ja o -ou". Siinä kuultiin tota, äh, Luukas Ojan kappale O-O. Oh, oh. tota, ei ole kovin kauan aikaa mutta enää, niin kuunnellaan myös tota, meikäläisen kirjoittamaa pieni, pieni tota, pätkää 9.4. Eli 9.4. mennään tuossa vartin päästä, mutta sitä ennen meillä on tässä vielä äh, tota, musiikkia muun muassa äh, huomenna. Debyyttialbuminsa julkaisevalta Jaakko Kulta-nimiseltä artistilta, sekä tota, myös kuunnellaan tänään, että ensi vuonna uransa päättävältä Eppu Normaalilta musaa. Mutta, tota, ja heidän, tota, heillähän on tosiaan nämä loppumyydyt keikat tulossa tuolla tuota, Tampereen ratinassa ja, ja tuota, niin, tuolla... A, mikäs tämä toinen oli? Helsingin Stadionilla eli tota, aivan vaan niin kuin jättikeikkoja tulossa, ja niitä oli useampikin vielä kaiken lisäksi, eli ne on kaikkia myytyjä ainakin tällä hetkellä. Mutta, tota, mutta ennen, ennen näitä, niin kumminkin meillä on vielä tässä pieni, pieni tota, hetki, hetki tota, aikaa, niin voitaisiin ottaa tähän, tähän tota, väliin, väliin taas pieni katsaus tuonne, niin Instagramin suuntaan meillä on siellä tämä meidän, meidän niin, tämänkertainen potaatto ollut, ollut tällaisena niin kuin äänestyskysymyksenä, eli olen kysellyt kyselyt, kyselyt tuota ihmisten mielipidettä niin, tota, isänpäivän tota, tarpeellisuudesta. Eli onko kyseessä ihan tarpeellinen juhla vai ihan turha juhla, eli muutoskelpoinen. Ja tota, tällä hetkellä kyselyn tulokset ovat, että viisi, tai 83 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee Isänpäivän tarpeellisena juhlana. Ja, ja tota, yksi, korjaan 17 prosenttia, kokee sen ihan turhana ja muutoskelpoisena. Mutta tota, jos teillä on siellä tota, kuulijoissa, niin sellaisia, Tota, ihmisiä, jotka, jotka kokee, että tähän haluatte omia niin perusteluita antaa, niin ihmeessä niitä saa mulle laittaa tuolla tota, niin, äh, tekstimuodossa, niin radioverkko.fien nettisivujen kautta, siellä se on se viestistudion painike, niin voitte sitä kautta mulle laittaa viestejä. Äh, aiheeseen se liittyen. Ihmeessä kannattaa, koska se on paras tapa, paras tapa tähän, tähän ohjelmaan osallistua. Ja Tähän, näihin tota, varsinkin tämä potaatto. Potaatto tota niin ohjelma osion osallistua varsinkin niin kuin, siltä siltakantilta että saadaan, saadaan vähän tota, viestiliikennettäkin viesti viestiliikennettä, viesti tota, niin avattua. Öö, ainakin monen, monen tota, ohjelman osalta. Ainakin tämän ohjelman osalta jos ei muuta. <minut> Mä oon sanonut että tässä on ollut vähän hiljaisen tynkä, hilasta tynkä tämä. Öö, ja niitä mä sitten luen tossa illan mittaan jossain vaiheessa taas hetken, jossain vaiheessa kun tota aikaa on, jos niitä viestejä tänne, tänne tota meidän viestiboksiin saapuu, jos meidän tuonne viestiboksiin tulee viestejä, öö, mutta tota öö, tietenkin myös jos haluatte osallistua, niin öö, ohjelman tekemiseen, niin tuossa kello kahdeksalta aletaan soittelemaan teema Tetriksen tota, biisejä, eli, eli on tämä minun ohjelmaosio jossa minä soitan niin, kuulijoiden toivebiisejä, Ja tämän kertainen teema on läheisten ihmisten suosikki Eli jos, tota, niin sun, jos sulla on tota, niin, joku läheinen ihminen ja tiedät hänen musa makunsa tiedät että mitä millaisia biisejä hän kuuntelee niin, niin tota, laita hänen suosikkibiisi minulle tänne tota ö, viestilaatikkoon tai huutolaatikkoon ja minä niitä tota, niin täältä sitten nappailen, nappailen tota, niin soitettavaksi tota, mahdollisuuksien mukaan ja tota, Tietenkin ihmeessä voi, niitä viestejä voi, ja näitä toiveita voi laittaa minulle myös tuolla di discordin puolella tai Instagramin puolella tai missä ikinä nyt satutkaan tota, niin, minut löytämään. Mutta tota, äh, lähdetään kumminkin kuuntelemaan hieman musiikkia. Meillä olisi tässä, kuten sanoin, niin tuossa niin puolelta on... on tota, niin, äh, TO ysin eli siellä on tota yksi, yksi vuonna 1994 julkaistu levyn esittely taas tiedossa, mutta ennen sitä meillä on täällä Jaakko Kultaa, Eppu ja ennen tota näitä kahta niin on Katri Ylanderia, ja kappale nimeltään on Valehdellaan. Dellaan. Joten... jos ainakaan nuoremmaksi muututa. Vuonna, tota, puransa lopettavaa, Ippu Normaali, tahroja paperillaan. Ja 50-kymppisiksi hän ne ehtii tämän, tämän yhtyjen kanssa, eli hyvin pitkä ura takana. Ja kyllä kunnioitettava sellainen, kun 50 vuotta tulee ensi vuonna tosiaan täyteen. Ippu Normaalin tota niin, ensimmäisestä... Niin, niin kuin perustamisesta, että onhan tuota herranen aika. Herranen aika, voisiko sanoa näin, että kyllä se, kyllä se tuota niin hullulta tuntuu, hullulta tuntuu. Ja niin, on, tuo on kaunis biisi, tuo on tuo tahroipaperilla mun mielestä tosi kaunis biisi. Ja hyvin menisi, jos joku minut tuota niin läheisenä pitää, niin varmasti miettiä, että mikä se olisi meikäläiselle, meikäläiselle tuota, osuva biisi, niin hyvällä hyvällä mahdollisuudella tämä Eppo Normaalin paperilla on, koska se on yksi omia suosikkibiisejä. Yksi omia suosikkipiisejä ylipäätään. Ja myös sitten niin kuin, yksi semmoinen biisi, mitä tulee kuunneltua. Ja yksi semmoinen biisi niistä monista, mitä tulee kuunneltua. meissä uh, saa laittaa noita toiveita. mulle tänne tota, niin... Öö, tänne tota niin, öö, studioon. Ja niitä saa laittaa viesteinä tonne öö, radioverkko.fiin huutelautikon kautta. Ni, niitä, mä otan tän, niitä mä otan vastaan tonne tota, kasiin saakka ja, ja sen kasiin jälkeenkin otan niitä vastaan. Ja, ja tuota tuota mm, Ennen kuin kumminkin ennen kuin tota, esi mietitään näitä niin öö, tätä meidän, meidän tota niin, teema joka on tämä meidän niin, toivemusa osio, niin tota, ennen sitä kuinkin kuunnellaan hieman, hieman tota, muun muassa sitä, että miten, mikä oikein soitossa 9.4, mikä on ihan kohtapuolin kohta tässä tota, niin soitossa, ja ennen 9.4, ennen kun kuunnellaan hieman huomenna äh, ensiikoisalbuminsa tai debyttialbuminsa, Öö, julkaisevaa Jaakko-kultaa ja kappale nimeltään Janne Kaasua, eli J.P.K. Se, tämän jälkeen mennään yhdysinaloisten maailmaan, ja siellä onkin melkoista öö, Proge-tavaraa, niin vuodelta 1994 oikeastaan tiedossa. Vabu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Jefu, ei, lopu. Koljan melodiat. 94 decibeliä. Vaikka vuonna 1994 on julkaistu monenlaisia erilaisia hienoja rockjulkaisuja, joiden tarinat ovat jatkuneet senkin jälkeen ja elävät yhä, kaikki tarinat eivät ole kokeneet samaa kohtaloa. Yksi näistä päättyneistä tarinoista on vuoden 1994 joulukuussa yhteisen taapaleensa päättänyt suomalainen progressiivisen rockmusikin yhtiö. Kingston Wall, jonka viimeinen albumi, Trilogy, julkaistiin syyskuussa vuonna 1994. Useat albumin kappaleet käsittelevät Petri Wallin ystävän Ior Bokin sukusaagaa. Saagan ydin on myös kuvattu albumin kansilehdessä ja sen sisällä on paljon saagaan liittyviä sanoja ja symboleita. Albumiin oli otettu mukaan erilaista tyyliä yhtyeen progressiiviseen ilmaisuun, johon vaikutti muun muassa australialainen soitin didgeridoo. Kyseinen soitin on mukana, mun, mukana varsinkin ensimmäisillä raidoilla tuoden yhtenäisyyttä kappaleisiin. Albumiin otettiin myös vaikutteita elektronisesta musiikista. Kuten muutkin yhtyeen albumit, myös Trilogyn julkaisi remasteroituna Zen Garden, ja albumi sisältää bonuslevyn, joka on myyty loppuun. Yhden levyn remasteroitu versio on kuitenkin yleisessä myynnissä. Albumin tutuinta antia on musiikkivideonakin julkaistu albumin avausraita "Another Piece of Cake. Ja albumin lopettava The Real Thing, jota kuvaillaan EP-seksi raidaksi. Kappale on julkaistu myös radioleikkaussinkkuna. Albumi nousi Suomen virallisella albumilistalla korkeimmillaan sijalle kahdeksan, mutta arvot levylle eivät olleet kovinkaan maerittelevia. Esimerkiksi allmusic Music-sivustolle arvioita tehnyt Rob Caldwell kertoo levystä, että se epäonnistuu Bokin sukuu saakan käsittelyssä, eikä sen konsepti aukene ulkopuoliselle. Musiikillisesti levy ei myöskään Caldwellin mukaan ole hirvittävän huono, mutta toisaalta se ei myöskään tarjonnut muistettavia kappaleita. Levyn avaava kappale Another Piece of Cake on Kingston Wallia parhaimmillaan. Kappale on äänekäs progressiiviselle rockille ominainen eli täydellinen levyn aloittaja. Tästä tulee yhtiön muuhun tuotantoon tutustumattomalle Moukalle, eli allekirjoittaneelle, mieleen Dream Theater. Tämän takia se onkin hyvä nosto tässä syntymävuoteni rockmusiikkia esittelevässä ohjelmaosiossa. Kysymys kuuluukin, vaikka toinen kakkupala onkin tämän kappaleen aihe, Onko kakku todella olemassa, vai onko se valhe? Melankolian melodiat. 94 desibeliä. Se on trilogin nimiseltä levyltä tämä kyseinen kappale. Eli tuotta, meillä on ihan, ihan tota niin, hyvää settiä siellä. Hyvää settiä tuolla viimeisellä levyllä. Vaikkakin aika surullinen tarina, että se olikin tota, niin, ä, Kingston Wallin viimeiseksi jäänyt levy ja ä, vielä kaiken lisäksi lopetusvuonnaan julkaistu albumi ja bisi. Mutta tota, me tota, jatketaan. Yksinellosten parissa sitten taas, ei ensi vaan seuraavalla viikolla, ei kahden viikon päästä taas, näihin ja aikoihin, niin kuullaan seuraava Kingston, seuraava tota, niin, vuonna 1994 julkaistun piisin tai julkaistun levyn tekemisestä ja muutenkin ylipäätään seuraava levy nosto 94. 1994. Lähdetään tähän väliin kuuntelemaan hieman. Tota, niin, ilman tota 80-luvun musiikkia. Mennään 80-luvun rockmusiikkiin ja tuonne ulkomaille hetkeksi. Mennään tuo seuraava biisi karata, mutta tai toi edell... toi yksi toinen biisi vähän karrata kesken kaiken, mutta en minä antanut sen häiritä. tai Minä en antanut sen tuota, lähteä edes soimaan. Mutta tuota äh... sen verran voin tuota, auttaa, auttaa asiassa, että Meillä on noin vartti, tai reilu vartti vielä tuota aikaa, niin on tuonne kello kahdeksaan, eli kello kahdeksasta eteenpäin tulen soittelemaan teidän tuota, kuulijoiden toiveita. Eli jos teillä, kuuli, teillä kuulijoilla on toivepiisejä teemalla läheisen ihmisen lempikappaleet, niin ihmeessä niitä saa mulle laittaa. Öö, ja, tota, kun tuossa kysyin tänään aiemmin illan potaattona, että onko isänpäivän nykypäivänä tarpeellinen juhlapäivä vai voisiko sen muuttaa, niin täällä tota, DJ Nosaurus laittoi, laittoi tossa, ää, hetki sitten viestiä, että ehkä, ehkä isäpuolen päivälle olisi isompi kohderyhmä. Kyllä, näin, ju näin juuri onkin. Eli, tota, ää, isäpuolen päivälle voisi olla todennäköisesti isompi kohderyhmä tai miksei vaikka uusioperheiden päivälle, koska uusioperheetkin on osia nykyään, ja monesti tulee niitä tilanteita, että, että yleensä niin monet, monesti, jos on jo valmiiksi lapsia, niin saattaa yhdistyä, perheet yhdistyä tota, niin, monen suuntaan. Mutta tota, niin kaikenlaista tällaista voisi uudellaista keksiä tuohon tota, niin, semmoisen niin perinteiseen isänpäivään. Mutta joo, tota, tai siihen perinteisen lisänpäivän formaattiin. Mutta joo, tota, pistäkää mulle toiveita tulemaan tuossa vartin päästä, niitä sitten soitellaan, jos, jos, teillä, jos tänne niitä sitten tulee. Mutta uh, pistetään tästä vähän elokuva musaa soimaan, pistetään tuosta Food elokuvasta Bonnie Tylerin musaa soimaan, ja kappale on mikäs muukan kuin Holding Out for a Hero, ja sen jälkeen äh, tota, pistetään tuosta Viivin tota, esittämä versio Ego Tripien suositunnetusta kappaleesta Elä koskaan ikinä, joka on uuden vain elämää musiikkia. Ja näiden biisien jälkeen voitaisiin hieman jutella tota, eräästä anime-elokuvasta, mikä kävin tuossa viime viikolla katsomassa. Ja siitä mulla onkin, vähän ajat Aa, siitä mulla onkin ajatuksia teille jaettavaksi. Melankolian melodiat, lasten on lapsenmielisille aikuisille, äänessä Jefudam on! Kupakuvasta tämä kappale. Ai että, mahtavaa. Mä otan tää tuota niin. Tota niin niin, niin tämä. Niin äh, Rumpu. Rumpu toi komppi tossa lopussa. Ja sen tarvi olla mikään kummosempi, Mutta ainahan tommonen tommone on mielellään. Mielellään kuuntelee. Melkein kuuden minuutin biiset olipas, olipas siinä kyllä. Olipas siinä kyllä settiä. Öö, meillä on nyt Kymmenisen minuuttia aikaa tota, niin, ä, on, on tota, tohon, ö, meidän ö, teematetrikseen, jotenka saa ihmiset laittaa, laittaa tota, niin, ä, me, tänne tota, toiveita tulemaan ja niitä sitten soitellaan. Ja tänään meidän tota, niin, ö, teemana on läheisille tärkeät biisit. Tai läheisten, ihmisen, läheisten ihmisten suosikkiviisit. Eli tota, jos teillä on läheisiä ihmisiä ja, he, ja tiedätte heidän musiikkimakuaan tai lempibiisejään, niin ihmeessä niitä mulle tänne, tänne tota, niin, ää, niin, tota, soittoon. Tai niitä tänne meikäläiset ilminääräatte ja niitä sitten saatte soittoon tänne ohjelmaan. Ja tietenkin pienten tota, ää, niin saatekirjeiden niin myötä myös tietenkin, jos mahdollista, on. Öö, pistetään tästä Viivin öö, versio tuosta Egotripin biisistä, älä koskaan ikinä seuraavaksi soittua, ja sen jälkeen tota, hieman jutellaan tosta Chainsaw so Man Resiark elokuvasta ja millaisia ajatuksia se oikein herätti meikäläisessä. Jotenkaan siihen palataan aivan pian. Sieltäsi onnesta, vaikka vannoitettet, sä vannoitettet. Se veisi kuitenkin vain terveyden ja aivan liian aikaisin hautaa. Nyt kun kuitenkin, kuitenkin kävi näin. Nyt kun kuitenkin kävi näin. See you. se oli tota, ö, tämän tota vain elämäkauden musiikkia, tai tämän kuluvan vain elämäkauden musiikkia. Ja tota, vastikäähän tuo oli tuo mikki kausteen tota, ö, iltakin tai päiväkin tuolla vain elämää ohjelmassa muutamia viikkoja sitten. Tällä viikollahan siellä on Remu Aaltonen tota, niin on tota, niin, ö, siellä pöydän päässä kuuntelemassa, kun... Tota, artistit esittävät hänen, tota, hänen ja Hurricaneesin kappaleita tota, omina versioinaan. Öö, kello on viittä. Kahdeksan. Meillä on vielä noin tunti lähetysaika jäljellä, mutta meidän tuossa viiden minuutin päästä alkaa toi. Tai noin viiden minuutin päästä pitäisi alkaa toi, öö, toi, toi, toi meidän öö, ohjelmaosiomme öö, Tetris, Mutta ennen sitä me käsitellä hieman anime-elokuvia anime anime ja varsinkin yhtä sellaista, joka tuossa tuli viime viikolla käytö katsomassa. Nimittäin Chainsaw so Man, Rese ja tota, resei Tämä kyseinen tota, Rese Ark elokuva oli kyllä melkoinen, melkoinen kyllä tota, niin yllättäjä, sillä, sillä tota, voi joku <laughs> tuli, tuli nimittäin. Tuli kyllä tykättyä todella paljon tästä kyseistä elokuvasta siinä oli, siinä oli paljon tota, toimin, toimintaa ja tota, ö, siis elokuvan litessän kertoi ö, tai jatkoi tämän totta niin ö, tätä tarinaa ja Chainsawmen animehan tunnetaan siitä, että se on yllättävän yllättävän verinen ja Brutaali. Ja tässä niin verisyydessä ja brutaaliudessa, tai tässä tosi, niin, uh, tota, uh, niin, niin, niin, tuli tässä verisyydessä ja brutaaliudessa on jotakin semmoista, että tässä kyseessä elokuvassa meidän päähenkilömme Denji, tota on tämmöinen todella köyhä nuorukainen, joka on, on tota, niin äh, yrittää päästä hänen isänsä veloista pois ja hän joutuu sitten niin hänen työllään maksamaan, työllään, johon liittyy demonien metsästystä maksamaan nämä, näitä velkoja. Ja, ja tota, tässä sitten tässä tota, näiden velkojen maksun aikana öö, Densi saa surmansa tota, eräällä demonin metsästyskeikalla ja hänen tämä uskollinen, uskollinen moottorisademoni motorisa koiransa Potsita uhraa sitten itsensä ja lahjoittaa hänen, hänen henkensä ö, Dengille, että hän, hän saa elää, elää tuota, elämänsä rauhassa. Ja, ja tuota, tämä sitten tekee Dengistä tämmöisen moottorisademonin ja tuota, ja tuota, tämä moottorisaa demoni tarkoittaa siis sitä, että hänen päänsä, päähänsä tulee semmoinen kypärä, missä on moottorisaa, ja hänen käsistään tulee sitten moottorisaat. Ja tuota, tämä tarkoittaa siis sitä, että, niin, että hän sitten murhaa demoneja näillä tällä, tällä uudella, uudella, tal, uudella tavallaan, tai uudella, uusilla taidoillaan. Ja hänestä tulee tämmöisen tota, niin demonin metsästysporukan... Työntekijä. Ja hän työskentelee sitten tämän yhden ihmisen, yhden ihmisen, tai niin yhden ihmisen tota, tämmöisen henkilön, kuin hänen ihastuksensa Makivan ala, alla, tai niin tälleen, niin hänen alaisuudessaan, monen muun tota, niin, demonimetsästön kanssa. Ja siinä on siinä, ylipäätään siinä, kyllä se firmassa on kyllä monta muutakin demonin metsästä ja tämmöisen rykmentin johtajan, mutta kyllä tämä makima on kyllä varsin mer merkillinen tapaus. Ja tota, öö, ja tota niin, öö, mitä mä voin tästä Chainsuomen elokuvasta, tästä resea joka jatkaa tästä, tästä tota niin, öö, tämän alkuperäisen animen niin jälkiä, sitä ajasta, niin tota, ensimmäisen animen ensimmäisen kauden tota, tapahtumia, niin... Niin tota, kyllä toi Chainsaw Man Reze niin kyllä se oli tosi hyvä elokuva. Sillä tota, tässä kyseisessä elokuvassa oli paljon paljon toimintaa, siinä oli niin äh sinä oli mun mielestä todella äh, hyvin niinkö tota niin, äh, oli tasapainotettu kohtaukset, se oli siinä oli sellainen Siinä oli niin semmoisia hauskoja hetkiä, mutta siinä oli myös sitten sitä niin toimintaa, draamaa. Siinä on semmoista mun mielestä, se oli tosi hyvin, äh, niin hyvin toteutettu romanttinen juoni. Ja, tuota, ja se oli tosi hyvin, tosi hyvin kirjoitettu. Ja se antoi paljon tarinalle. Ja sitten myös se, että niin, se ei ollut liian pitkä elokuva tietenkään. Se oli vain tunti 40 Tai noin tunti 40. Ja sitten tota, niin, se ylipäätään kaikki siinä elokuvassa oli aika lailla niin, niin täydellisesti ajotettu, että sitä ei, voi, sitä ei voi moittia. Tietenkin mä olisin voinut, halua, olisin voinut katsoa vaikka parikymmentä minuuttia sitä enemmänkin, mutta aina voi kaikkea saada. Öö, mä tuun puhumaan tästä elokuvasta vielä syvemmin tuossa mun... Tota, niin, podcastissa, media, melankoliassa enemmänkin, joten jos sitä, siitä kiinnostaa syvemmät keskustelut, niin ihmeessä se, sitten seurantaan, missä noissa eri, eri tuota, podcastin kuuntelupalveluissa. Mutta, me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin musiikkia tästä kyllä sitä elokuvasta. Nimittäin me kuuntelemme Kenji Joneson Jonezon tuota, esittämän tuota, tunnuskappaleen tästä elokuvasta. Iris Auton kappaleen nimi. Ja tämän jälkeen me lähdetään kuuntelemaan ja katselemaan tuota Onko totani, meillä toiveita toiveita tähän niin meidän teema tota teema tälle illalle <tri> Sydhodokai, Kulanevka, Anikashoni, Ferkua, Baba McClassin, Kidke Baduzi, Tonani, Uvanetta Kimigari, Uvaa teki yhden, ystävät muuttivat It's out Ittä ylttä ylttä ylttä Ja siinä kuultiin kappale Gens Jonesulta. Kappaleen nimi oli Iris Out. Ja nyt on aika. Nyt on aika. Lähtykö tää nyt pyörimään? No nyt. Kyllä, eli on Teema aika ja mä voin sanoa, että tässä vaiheessa kyllä me saatiin toiveita. Me saatiin tältä tuota, parikin tuota, toivepiisiä. Ja näistä toivepiisistä itse asiassa kiitoksia Magic the Suomi-yhteisölle. Koska on, on ihan ihanaa tuota, huomata, että sieltä tulee, tuttu, sieltä tulee tuota, niin, sellaisia, sellaisia biisi-toiveita, että niitä voi jopa, niitä, niitä vitsiä soittaa. Niitä vitsiä soittaa totta ensimmäisenä tota tältä tältä niin ä, kivisedö laittaa laittaa tota niin hauskale tavalla tähän kyseiseen kyseisen tota niin ä, ä, viestinä tällä lailla lailla tota heittää heittää että varmaan koko shitpostin kanavan tai varmaan koko shitpostin kanava yhdessä Toivoo näin loppuviikosta Kansas Carry on My Wayward Sun. Ja tuota. Kyllä, se, se olisi tuota meillä tässä heti seuraavana soitossa. Ja sen, me soit, ja sen mä laitan ihan pian soittoon, mutta tota Yhä saa laittaa mulle toiveita. Täällä on myös tämän jälkeen on kyllä toinen aivan loistava, yhtä loistava tuota, niin biisi, mikä sopii oikein hyvin tähän, tähän tuota, torstai-iltaan. Ja Voin sanoa, että sekin on kyllä klassikko isolla koolla. Ja tota, mä keräilen, keräilen tässä piisien tota, niin oh, kyllä ohessa että näitä, tota, näitä, tota, niin, näitä teidän toiveita ja pyrin niitä sitten toteuttelemaan tässä tämän tota, niin kahdeksasta eteenpäin. ainakin tuonne puoleen, ainakin puoli puoli ysi saakka jopa vähän pidempäänkin, riippuen toiveiden mitmäärästä. määrästä, mutta öö, mitä siinä? Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin Carry on My Favorite Son, Kansasilta ja tota, tämähän tunnetaan muun muassa ö, Supernatural tota, niin televisiosarjassa on soin, soinnainen biisinä kyllä tämä taitaa miss vähän mu muissakin, Monissa muissakin tota, niin, ö, yhteyksissä, mutta ainakin mä tiedän sen tota. Ö, kakkosesta sekä tota niin, Supernatural tota niin, ö, televisiosarjan When you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever high. Oikein tota... On mieletön lekauva, voisinko sanoa näin. Tota... Tälle tota... Niin Kuulijan omenaisuudessa. Tätä niinku näin musiikin kuunteli omenaisuudessa. Ja tuohon löytyy Left Overtureen nimiseltä levyltä. Tämä kyseinen biisi. Öö, seuraavaksi me laitetaan... Kyllä jatketaan tämmöisellä erittäin niin... Öö, tota... Loistelijailla on rohki vihreillä. Nimittäin tota, ö, Vähemmän yllättäen. Tota. Niin tota, toivelistaan tuli myös journeyitä. Ja tota, Eiköhän kaikki arvaa että mikä biisi tulee kun tuota. joni. journey. Ei ainakaan tuo. Ei ainakaan se biisi mistä minä tykkään. Mutta se biisi mistä minä, minä myös tykkään. Mutta tämä on kyllä semmoinen biisi tämä. Seuraava mistä minä tykkään myöskin. Mutta tota, Kyllä, kyllä tätä ainakin kuulee hyvin usein karaokessa. Tämä on nimittäin Don't Stop Liivin ja sille jatketaan. Teema tämä ja tämän, tämän toivon on esittänyt Luma. Me lähdetään soittamaan sekin tämän väliin. He took the midnight train Going anywhere A singer in a smoky Smell wine and sheep perfume For a smile they can share Toton Afrika, mutta ennen sitä me pistetään tosta, niin ää, ää, tässä Nomenin toive. Siellä on toivottu tota, to, to, uh, Foo Fightersia. Ja siellä on tota, niin, ää, Foo Fighters, tätä nimeltä Skin and Bones. Levy on 01050525. Ja tota, näetään se, kuuntelemaan tähän väliin heti perään. Sitten tämän jälkeen tosiaan Toton Afrika. Melankolian Melodia Teemo And bones, skin and bones, the skin and bones, the skin and bones.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 To me as if to say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 Mä on harvinainen tilanne, mutta tosiaan öö, mä en yleensä soita kahta viisiä samalta esittäjältä yleensä tänne yhden ohjelman aikana mutta nyt on sen verran poikallisen tilanne, että nyt on vähän niinku tota Jot on pistetty tähän tilanteeseen <liss canyon> hehehe <-yhye> <liss chorda> Tossa aiemminhan tänään soitin jo Bonnie Tyleria, mutta tota, soitetaan vielä tota kerran kun toivottiin niin toinen tota, Bonnie Tylerin biisi nimittäin tossa Tota, niin, joulu niin laittoi laittoi tota, niin, tolla, äh, niin Magic Suomen Discordissa niin äh, tota biisi toiveeksi äh, Bonitarin kappaleen Total Eclipse of the Heart ja tota, meillä on vielä sen verran aikaa että me voidaan tämä tota biisi, tote, biisi tota, soittaa niin mikä siinä? Tosin tällä kertaa minun on myös syöttämään radioversion, että saadaan se tota, mahtumaan, tähän, mahtumaan tähän settiin. Mutta, lähdetään kuuntelemaan se tota, tähän väliin. Ja pistetään tältä erää sitten, tota, niin ä, mennään teema niin, Tetris-pakettiin. Viimeinen tota, teema Tetris-biisi tältä erää on tosiaan Boni Tyler ja Totally Clips of the Heart. Palataan sen jälkeen tota, niin sanotusti ohjelmistoa. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely, and you're never coming around Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around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 clips of the heart. Tyler, Total Eclipse of the Heart. Aivan taittomakava biisi. Ja siinä olikin tämän kertaiset tuota, teema Tetris tuota, Toive Beast. Seuraavan kerran teema Tetrisstä kuullaan tosiaan kahden viikon päästä. Ja silloin tuota, teemana voi olla mikä tahansa jotain... Todennäköisesti ajankohtaista. Olen pörkinyt siihen, että kaikki nämä tuota, teemat, teetreikset, olisivat jotenkin ajankohtaisia. Haluan kuitenkin jotenkin toteuttaa tällaista, tällaista ajankohtaisuutta aina näissä, näissä tuota, teemabiiseissä. Eli, tuota, jos sulla on jo mielessä jokin tuota, malliin teema, niin mä otan mielellään niitä vastaan. Oh, oli se hauska, että vähän, oli tämmöinen oikea-asiallinen oikea tai ajankohtainen tai sitten tuota, mahdollisesti. Sellainen oikeasti, öö, semmonen meemi-teemalla, meemi-teemainen haluan, haluan katsoa, että on niistä, löytyisikö tälle biisee. Mutta tota, mä voin sen sanoa, että mitä mä olen näitä, nyt muutamia vetänyt näitä teematietrissejä, niin toi aivan ensimmäinen tota, teematetris, eli tämä ö, le -teema, teemotettu teemotettu setti, niin se lähti kyllä. Hyvin nousuun, että sieltä porukka, porukka tuota, otti, otti, tuota, teem, otti tämän tuota, niin, teemani kiinni ja niin, toivoi niitä biisejä. Kyllä mä suurimman osan jopa ehdin siinä tuota, hetkessä toteuttaa, kun niitä muuta tuli. Tota, tuota, Näistä kahdessa, kahdessa ideellisessä ei ole ollut välttämättä niin paljon tuota, toiveita, niin on pitänyt sitten vähän niin kuin, yrittää puristaa niitä. Puristaa niitä sitten. Tuota, kuunteli, kuunteli joilta tai tuota, muista, muista kanavista, mikä on kyllä vähän, vähän sääli. Mutta tuota, yritetään sitten kahden viikon päästä uudemman kerran. Me yleensä tuossa kasin pintaan laitetaan, laitetaan tota, niin, toivepiiseä soimaan, ja niitä sitten voisi ehkä, mä en tiedä, mä oon, sitten ensi kerralla, voisi kokeilla vaikka avointa semmoista toivetta, että ei pistä semmoista suoraan näistä, tota, niin teemaa näihin. Tota, Toiveisiin, vaan tämä antaisi vaan toivoa jotain. Mutta tota, lähdetään kumminkin tästä niin, ä, rock Musiikin maailmaan. Meillä on tässä vielä niin, noin 25 minuuttia aikaa jäljellä. Ja meillä on tässä ä, seuraavana soitossa ä, acdc, ä, ACDC ja stratovarjusta. Lähdetään kumminkin tuollaista stratovarjuksella ensin liikkeelle. Kappaleena olisi, tota, ei, ei enempää, ei vähempää, meillä on Black Diamond. Ja tota, tämä löytyy, oliko tämä nyt muistaakseni Visions-albumin tota, niin, äh, biisi ja tämä kyseinen mittibiisi tota, sieltä Ysäriltä. Elankolian melodiat ja Hervalsia ei tämään tahti tanssita. Tämä tämän on niin hitti-biisejä. Meillä on tossa vielä ainakin yksi biisi ennen kuin mennään tonne, niin meikäläisen yhtenä omaa sosikio-osioon, eli hitti ja kerpalo hitissään soi, tosiaan soitetaan, meillä on sen levyhylly musa. Ja itse asiassa levyhyllystä puheen ollen, niin tota, Mä hommasin tuossa viikko sitten, noin kyllä, noin viikko sitten tota, niin itselleni uuden tota, levysoittimen. Kyllä, tämän uuden levysoittimen hommasin nimittäin Kirppotorilta tota, ilmashyllystä. Tämmösen, tota, niin noin pari vuotta, niin kuin sanotaan, että noin kaksi vuotta vanhan tota, niin ö, tota, Sonyn tämmöisen... Bluetooth vetoisen totta soittimen, johon siis tosiaan voi Bluetooth yhteydellä saada tota niin äänentoiston käyttöi ja tota, kyllä se soittimessa ei tosiaan ole sitä niin, äh, li, tota, niin, levareille niin äh, tai levareissa oleva neulaa joten tota, se pitäisi ostaa tässä ja, ja tuota, niin äh, Muuten tuo se kyseinen levysoitin näytti olevan tosi hyvässä kunnossa, että niin ei, mitään, ei mitään ongelmaa, ei mitään niin semmoista päällistä vikaa tai ainakaan eikä hihnassa ei näyttänyt olevan mitään vikaa tai mitään. Että ihan hyvältä näytti ja ilmeisesti kovin tota, hyvää, kovin hyvää niin aloittelija soitin, jos tota, niikseen menee. Mutta, to, to, toivottavasti minä olen onnistunut, jos oikein laittaa oikein sinne o, tai totta niin, liittämään sen oikein sen tota, hihnan sinne tota takasysteemen niin sinne niin Mutta jo, tota, joo lähdetään kuuntelemaan tähän väliin niin kumminkin rock musiikkia. ja ACDCtä tota, olisi tuossa niin meikäläisellä Levi seuraavana ja ac seltä tällainen tota tällainen, niin, ö, rock totta biisi kuin, no, lähdetään kuuntelemaan semmonen keveemmän puoleinen tota, niin uh, ACDC biisi, mitä nyt ehkä välttämättä ihan hirveän usein, usein ainakaan tota, mun, mun tota niin, uh, kuulemana ole soitettu, soitettu tota niin, uh, näitä AC, ACDC tota, biisejä, Soittaisi nimittäin ACDCn kappale Shot in the Dark, ja tämän jälkeen lähdettäisiin kuuntelemaan tuota, niin, tuolta, tuolta, tuolta, meikäläisen valitsema kierpallo hitti ja tuota, lähdetään katsomaan, että mitä sieltä tulee tällä kertaa. ACDC ja Shot in the Dark tähän väliin, ja selkeä hitti. Sot in the Dark. Oikein hyvältään tuo kuulosti tälläkin kertaa. Öö, on aika. Se on nimittäin aika. Meidän, yhden, tota, van meidän tätä vanhimman tota, ohjelma osion kanssa nimittäin kyseessä on. Melancholian melodia. Kierrepallo hitti. Kyllä. Kierrapallo kyseessä ja tämän kertaan niin Vie meidät totta. Oliko se Irlantiin? Kyllä, nimittäin Irlannistahan tuo tota, niin ponnistaa tai korean Skotlannista itse asiassa, ponnistaa meidän tota, tämän kerran niin Livyn esittäjä Biffy Clyro. Ja totta äh, laulaja laulaja kitaristi Simon Nealin, tota, niin, ää, kipparoima yhtye niin on tota, tehnyt ihan kaiken laista tämän yhtyeen yhteen tota, pitkän niin, tota, niin, ää, tämän pitkän tota, niin, ää, historian aikana ja se on, se on tota, niin 90, aina 90 luvun Lopu, lopusta, tota, 20-luvun alusta, niin muun muassa mm. grungella, hardcorella ää, ja ää, progressiivisen rokin, tota, niin, vaikut, progressiivisen rokin vaikutteisella soundilla, tota, niin, muun muassa mm. mm. Iso-Britanniassa melkoisen, tota, funny kannan, ja tämähän, tota, kyseinen yhtiö on aika iso, tota, niin, ää, isossa radiosoitossa tuolla niin heidän, heidän koti tai tuolla niin ja Englannissa. Ja ainakaan täällä päin ei missään tunnu oikein tuota Biffi Clyroa soitettavan, ellei kyseessä ole joku tämmönen toiveradio-ohjelma. Minulla itselleni on Biffi Lairolta vaan yksi levy ja kyseessä on Ellipsis-niminen El Ellipsis levy. Ja nimenomaan tämä Deluxe-versio, jotenka tuota Uh, mikä siinä? Miksi en soittosika kyseeltä levytä musiikkia ja tämän kertainen tota, hitti tota, niin laskeutui tämän ellipsislevyn kohdalla sellaisen biisin kohdalle kuin Animal Style. Tämä lähdetään kuuntelemaan tämän kertaisena sillä se kuulostaa oikeastaan tältä. I But now it's just a ritual Epic ja Animal Style. Tämä löytyy leveltä Ellipsis. Ja tuota, tämä oli tämän kertainen niin hitti Ja oikein hyvältä tota, kuulostuva kirjapalohitti olikin. Öö, me, tota, niin, haluan kiittää tätä kaikkia kuuntelijoita tästä illasta. Ja, öö, tota, lähdetään tämän tota, illan viimeisen hitaan tota, niin, myötä öö, viikonloppuviettoa. Meillä on tuota, perjantai-huomenna ja toivottavasti teillä kaikilla on oikein mahtava viikonloppu sen, sen osalta. Meillä on nimittäin viimeisenä biisinä Black Sabbathilta kappale nimeltä Children of the Grave, ei eipä siinä sen, mutta sen kummosempaa kuin, että lähdetään kuuntelemaan se tähän väliin ja palataan sen jälkeen. Että, ja tuota, palataan seuraavan kerran niin, uh, tuota, kahden viikon päästä näille, näille samoille tuota, radiaaloille eli tota tarkoittaa siis sitä että ö, 20. päivä 20. päivä tuota, niin, ä, tätä kuuta olemme olemme tuota, jälleen täällä, niin, ä, jälleen täällä tuota, radioverkon aalloilla jälleen aloilla soittamassa. Olen soittamassa teille musaa ja katsotaan mitä silloin keksitään. Moi jevuja. te tämeen lankoyle melodiat. Se mun puolesta. Moi moi ja Ensi kertaa. Joo, taitaa olla aika illa viimeisen hitaan. Jo